ЗАЛІЗНИЦЯ Після винаходу парового двигуна Джеймсом Ваттом інженери стали шукати новинці гідне застосування. Локомобілі – колісні вози з паровими машинами. Виявилися невдалими. Потужності пари не вистачало, щоб штовхати транспорт вгору або перевозити на ньому вантаж. І тоді англійський гірський інженер Річард Тревітік запропонував поставити паровий віз на рейки. Він мав рацію: по гладких рейках віз зміг не тільки жваво бігати, але й тягнути вагони з пасажирами і вантажні платформи. Свій перший паровоз на ім'я Ньюкасл або Новий Замок Тревітік збудував у 1804 році. Так на початку 19 століття народилася залізниця. Залізу у ті роки коштувало дорого, а рейки з крихкого чавуну руйнувалися під важкими машинами. Тому розвиток залізничного транспорту тимчасово уповільнився. Багато інженерів намагалися удосконалити паровоз, але найвдалішими були визнані машини, створені англійським механіком Джорджем Стефенсоном у 1812-29 роках. Саме йому ми зобов'язані появою першої пасажирської залізниці. Машину, яка пересувається по рейках, назвали локомотивом, що означає «той, який рухає пара». Незабаром залізниці перестали бути новомодною іграшкою, призначеною для поїздок на близькій відстані. Вони перетворилися на основний вид наземного транспорту. Навіть незважаючи на те, щоб прокладати шляхи і виготовляти паровози і вагони, було дорогим задоволенням. Швидко з'ясувалося, що залізниця – не тільки зручний, але й дешевий транспорт. Паровози ставали дедалі потужнішими, вагони – вантажопідйомнішими. Наприкінці 20-х років минулого століття з'явилися дизельні та електричні локомотиви, тепловози та електровози. Хоча пара давно вже не є рушійною силою цих гігантів. Стара назва локомотив збереглася за ними за традицією й досі. У Росії перший паровоз у 1833-1834 роках збудували механіки батько і син Черепанови. Паровоз Черепанових возив потяги з рудою, які важили понад 3 тонни і рухався при цьому зі швидкістю 13-14 км на годину.